Ekañako gehean Iro laguna iralako jaietan Hamaikat erdiedatik aurrera Auzolana eta Herri Murala irratian eta 12tik ordubekarte irratizailo beresia 107.5tean. Ordubet erdietan Herri Baskari Veganoa txosnetan 7 €ren truke. Apuntatzeko idatzi irolaberria@abildu.gmail.com elbidera. Baskalostean txotxongilan txerkia txosnetan eta Arratsaldeko ziretan, kale kontzertuak Eskate parkean. Binagre moderna, marmol, ektoplasma, spul jogan, actitud eta karpatos taldeekin. Ogoratu, ekainako geian, irolaguna, iralako jaietan.